Tér idő, A kosut Rádió tudományos műsora. John Anderson, szívem John. Kezdetben valaha hajat korom sötét volt, s a homlokod síma. Ráncos ma homlokod John, hajad leng deresen, de áldás ősz fejedre. John Anderson szívem. John Anderson, szívem John, együtt vágtunk a hegynek. Volt végnapunk elég, John, szép emlék két öregnek. Letelé ballagunk már, kéz-kézben, csöndesen, s együtt pihenünk majd. John Anderson, szívem. Burns skót költő versét Berkilili mondta, bár a felvétel időpontja ismeretlen nagyon régen lehetett, mivel a művésznő 1958-ban hunyt el. Juhász Gábor ezt a lemezt szülei emlékének szánta, hiszen ahogy írja, nekik köszönhet mindent. A borítón megemlékezik édesapja tárogatójáról is, és gyermekkori emlékeket idéz fel. Kivetíti az idő egy szeletét, 1978-ból. Sipos Júlia vagyok, és a téridőben arról lesz szó, hogy mit is jelent az ember számára a múló idő. Európa öregszik, mondják a demográfusok, az élettartamunk kitolódik, és ez a senior állapot sok mindennel, testi és lelki folyamatokkal következményekkel jár együtt. Kalauzunk dr. Boga Bálint pillantása dombról címmel gyűjtötte össze mindazokat a témákat, amelyeket az idősödés tudomány területéből fontosnak tartott. Nagyon régen foglalkoznak a tudósok, már az ókorban például Cicerónak nagyon ismert a öregségről szóló eszéje, de tudományá a 20. században vált. Ugyanis 1900-ra érte el az idősek aránya a lakosságon belül azt a mértéket, hogy a tudományos foglalkozás igénye megjelenjen. 1903-ban Mecsnyikov orosz tudós, biológus, aki Párizsban dolgozott, ő alkotta ezt a szót, hogy gerontológia, a görög geron idős szó alapján, tehát logikus, hogy ekkor jelent meg, és a magyar gerontológia megalapítója Harangi László professzor, aki már a 30-as években foglalkozott ezzel a kérdéssel, a már az a magyar viszonyokra vonatkozik, a viszonylagos korai foglalkozás ezzel a témával, azt mondta, hogy logikus, hogy a gerontológia a 20. század tudománya. És az orvosi része, az pedig 1909-től létezik, egy német származású amerikai orvos, Ignác Nasser. alkotta ezt a szót, hogy geriatria, ugyanis ugye a gerontológia az a idősödés tudomány egészét jelenti, azon belül az orvosi rész az a geriatria, és ő ezt a pediátria, gyerekgyógyászat szó alapján alakotta, a hiáter, az görögül az orvost jelenti. Tehát ez van benne, az öreg és az orvos, orvoslás kifejezés van ebben a szóban benne. Tehát tulajdonképpen ez teremtette meg a tudomány megjelenés a XX. század elején, de hogy valóban gyakorlatban is foglalkozzanak vele, azért még évtizedeknek el kellett telnie, itt egy nevet említek meg én, egy angol hölgyet, Marjorie Warren, aki a 30-as években alakított ki Londonban először geriatriai, tehát idős osztályt. Úgy odaadták neki az idős embereket, akiknek már a betegségei előrehaladottak voltak, és akkor ő azt mondta, hogy na nézzük csak, hogy milyen típusú betegek vannak közöttük, van ilyen, olyan, amolyan, tehát osztályozta őket, az egész kórházat átfestette, tanította a beosztottjait a gerontológia az idősödés témájára és befolyásolta ezáltal az idősekkel való foglalkozást, hogy kivel lehet még komoly eredményt elérni, és kinél kell csak a vegetatív funkciók fenntartását megcélozni, de ez is igen fontos, hogy még megfelelő élet minőségbe teljenek akár az utolsó napok, hetek is. Múlnak az évek, megjelennek az idősödés fizikai tünetei, de ezek is eltérőek lehetnek a genetikai hátterünk különbözősége okán. Ma már egy 20-30 éves, nagyon intenzív genetikai kutatások kapcsán tudjuk azt, hogy az öregedési folyamatban gének alapvető szerepet játszanak. Vellai Tibor genetikus, Esti Udit mikrofonja előtt. Ez egy evolúciós játéknak a végterméke, bizonyos gének, kikapcsolása, csendesítése vagy éppen felpörgése jelentős mértékben befolyásolhatja egy adott organizmusnak, egy adott fajnak átlagos válható ilyettartalmát. Alapvetően itt a sejtszinten történő reggedésről van szó. És az öregedési folyamat tulajdonképpen a mai alapján nem más, mint a sejtben felhalmozódó sejtes károsodásnak a megjelenése. Ezek olyan makromolekulák, vagy olyan sejtszervecskék, amelyek egyszerűen elvesztik biológiai funkciókat annak következtében, hogy a szerkezetük sérül, oxidálódnak, összecsapódnak, kicsapódnak a sejten belül. Ez önmagában még nem is lenne probléma. De ezek az elromlott komponensek sejtes toxinként, sejtméreként is hatnak, hiszen nem csak, hogy nem látják el a normális biológiai funkciójukat, hanem más biológiai folyamatokkal is kölcsönhatnak, jél folyamatokat például gátolnak. Tehát káros, hogy ott vannak. Ezt egy egészséges, normális, fiatal, szervezet fiatal sejt eltávolítja. Az autofágia az alapvetően a sejt túlélésére szakosodott biológiai folyamat, sejtani folyamat, ami arra hivatott, hogy a sejt ne pusztuljon el. Hát a sejtnek csak egy bizonyos hibás részét pusztítja el. Lebontja a sejt egy bizonyos részét, káros részeit, lebontja alkotóelemet, és ezek az alkotelemet aztán újra új fehérjék szintet is el tudnak felhasználódni. Ezzel szemben az apoptózis meg a sejt elpusztulására irányított, genetikailag szabályozott elpusztulására van kitalálva, Például az apotonisnak kiemelt jelentősége van a rákos sejtek elpusztításában. Érdekes módon a két folyamat egymás ellen hat És nem véletlen, hogy az utóbbi években számos olyan fehérjét molekulát találtunk, amin keresztül a két rendszer kereszt beszélget, kommunikál egymással a sejten belül. De az érdekes, eldől, eldöntik valahogy, hogy a túlélését vagy a pusztulásét érdemesebb. Az autofágiáról most derül ki, hogy nem csak a sejt túlélésében, hanem akár az irányított pusztulásában is kinyütetett szerepe van. Hogy amikor az autofágia normális szinten működik, akkor védi a sejtet. De utóbbi években kiderült, hogy ez a folyamat hiperaktíválódhat is, és akkor ugyanolyan, sejt gyilkoló funkcióval rendelkezik, megöli azt a sejtet, túl leszi magát a sejt, föl zabálja magát a sejt, hogy így fejezzem ki. És ez is lehet jó hatású, védő hatású a szervezetre Nézve van. Az orvos tudományban 20 éve általánosan használt kemoterápiás szerek. Ezek valójában nem apoptózist, vagy nem csak apoptózist, hanem hiperautofágiát generálnak a sejtjeinkben, és a tumoros sejt, Intenzív autofág aktivitás következtében pusztul el. Ez egy abszolút új terület, és már most nagy a szakirodalma. Nekünk is sikült egy ilyen publikációt megjelentetnünk. Losonci Ágnes szociológus, az Ember Ideje című kötete 2009-ben jelent meg. Nem egyszerűen évek vannak az én kutatói mutamám, évtizedek. Tulajdonképpen öt évtized, hogy pontos legyek. Az az érdekes, hogy gyakorlatilag minden kutatásom, minden nagy kutatási témámban az idő mindig egy fontos szempont volt a munkáiban. Mondjuk az idő a zenében, az idő az életmódban, az idő az állapotban az idő a társadalmi traumákban. Ha csak ezt a négy nagy területét mondom el az én elmúlt évtized, kutatásának. Az idő mindegyikben valahogy nagyon fontos szerepet töltött be. Azt mondtam, hogy amint lesz időm, most mondom, idézve, és konkrétan is, akkor Egyszerűen szembenézek az idő közeledett a 80. életévem. No, ez egy nagyon érdekes időszak, nagyon érdekes évforduló, és azt mondtam magamnak, hogy ez a 80 éve ez olyan, ez egyszerre lezárása valaminek, és egyszerre nyitottság valami szabadság felé. És ezt a szabadságot én arra használtam föl, hogy nagyon komolyan elkezdtem az idő témájával és az idő megjelenésével, vitáival, filozófiájával, antropológiájával. Mi volt az ezekben az idődimenziókban, hogy akkor ezt a négy említett kutatást nézzük, ami összeköti, és mi az, ami elválasztja ezeket az idő aspektusokat? Az időnek rendkívül sok aspektusa, rendkívül sok oldalról lehet megközelíteni. mindenben van idő, és minden időben történik. De az volt az érdekes számomra, hogy az idő kérdés feltevését, tehát az idő milyen oldalával majd milyen megközelítéssel foglalkozhat. Ez volt nekem bázisom a zene, például a zeneszociológia. Mert a zene az magának az időnek a művészete, minden az időben történik, az idővel történik a játék. Az idő az, amit a hosszat, a hangok, a hangzása, a kinetikának hosszát, rövidülését, megnyújtását kifejezik. Ez par excellence, ez magában véve az időnek a művészet, és az időben történő művészet, ráadásul olyan módon jelenleg a zene az időt, hogy a zene megalkotja az időt. Tehát az első kérdésem a zenéből odáig őzetett, hogy hogyan alkotjuk meg az időt. Az elmúlt század szlogénje és egy kicsit a tudományos jelszava a gyorsuló idő, hiszen egy ilyen könyvsorozat is volt, emlékszünk rá, a 21. századra aztán végképp felgyorsult. Nem is tudom, hogy egyáltalán például van-e Roson Csi mobiltelefonja. Hogy ne lenne. Az unokámmal azzal SMS-ezek. <tos> Tér és idő. A térbeli bevándorlás mellett létezik egy másfajta is. Bevándorlás az időben. Történelem folyamán Kettős megközelítés létezett az idősek irányában. Boga Bárint. Sok tapasztalattal rendelkeznek szakmai vonatkozásban, a területen dolgoznak, mint pedig az élettapasztalat oldaláról. Tehát ez egy kettős tapasztalat többlet, amivel az idős rendelkezik. Másrészt viszont elkerülhetetlen, hogy a korral bizonyos fizikai képességek, sőt szellemi képességeknek is egy része változik, gyengül. Itt azt kell kiemelnünk, hogy a XX. században olyan nagymértékű a technikának és a társadalmi struktúrának, struktúra működésének változás mechanizmusa, amit egy életen belül szinte lehetetlen követni. Ebből fakadt aztán az a társadalmi megközelítés, amit amerikai Butler professzor égizmusnak nevezett el, a társadalom viselkedése etikai magatartása az idősekkel szemben. Ennek az részben az az alapja, hogy tényleg az idős nehezen tudja kísérni, követni azt a fejlődést, amiben következik, de másrésztről abból a szempontból is háttérbe szorítják, amelyre nem szolgált rá. Mert a tudásnak van egy olyan aspektusa, amely mindenfajta új tudománynál is figyelembe vehendő. Itt van körülöttünk egy hatalmas technológiai váltás, digitális világ technológia. Nagyon jól tudjuk, hogy a digitális benszülöttek generációja mennyivel naprakészebb, mint a digitális bevándorlók, vagyis mi, akik úgy tanuljuk, és mindig utána tanuljuk ezeket az új technológiákat. Tehát ez önmagában is egy kihívás egy életkorban. De a másik kihívás, amivel például ma itt Magyarországon, meg a volt szocialista országokban küzdünk, hogy közben volt egy rendszerváltás. Tehát kétféle dolog változott meg elementálisan körülöttünk, ami hatalmas mértékben leértékelte egyrészt a, a tudás egy részét, másrészt azt a fajta viselkedéskultúrát, azt a fajta az életben való eligazodást, amit hoztunk generációsan. Tehát itt duplán, kétszeresen nehéz helyzetben van egy idősödő generáció, mert kétszeresen és leértékelve érezheti a személyiségét. Sőt, én még tovább mennék, a nagyon idősek nem csak kétszer kellett váltsanak. Tehát egy 90 éves ember, aki mondjuk már a második világháború végén idősebb volt, tehát azt az időszakot is meg kellett már tudatosan élje ebbe a régiójában a világnak, Európának, hány fajta változáson kellett átmennie. Ez az alkalmazkodás a külső körülményekhez borzasztó nehéz, ezt e, szociológusok nagyon érdekesen e, fogalmazzák meg. Az egyik Manheim Károly, aki magyar származású, a szociológus, azon nem kevesek közé tartozik, a külföldön lettek híresek, aki azt mondta, hogy az idősek megélik a kortársa kortástalanságát. Én például leülök a metróba az egyik ülése, és mellém egy húsz éves fiú leül. Kortársak vagyunk. Itt élünk 2015 novemberében. Na de a fejünkben mit viselünk? Ez, amit úgy mond a szakma, hogy a mentális modell, ami bennünk kialakult, az két különböző világ. Tehát abban nem vagyunk kortársak. Tehát ez a kortársak, kortástalansága Vagy Margaret Mead, a másik híres szociológus pedig azt mondta, ugyanezt a kérdést úgy közelítette meg, hogy az idősek bevándorlók az időben. Pontosan a kialakult és nehezen változtatható agyi modell ebben a modern világban úgy teremtődik meg tudatilag az idősekben, mintha egy abból a másik korból jöttek volna ide. Tehát én nagyon kifejezőnek tartom ezt a megnevezést, hogy bevándorlók az időben. Immigrants in time. Umberto Eco, amikor még csak 5 milliárdan voltunk. Hogyan készüljünk derűsen a halálra? Egy gonterhel tanítványom, bizonyos Kriton azt kérdezte nemrég: Mester, miként készülhetünk fel jól a halálra? Azt feleltem: A halálra csak is egyféleképpen készülhetünk fel, mégpedig úgy, hogy belátjuk, mindenki más hülye. Kriton elcsodálkozott, mire én a következő magyarázatot adtam. Idehallgas, mondtam neki: Hát hogyan készülj fel úgy a halálra, még ha hívő vagy is, hogy közben arra gondolsz, te meghalsz, de a diszkókban kívánatosnál kívánatosabb lányok és fiúk mulatják szertelen táncol az idejüket. A fényes elméjű tudósok a mindenség végső titkait feszegetik. A megvesztegethetetlen államférfiak a társadalmat jobbítják, az újságok és a televíziós állomások fontosabbnál fontosabb híreket közölnek. A felelősebbnél felelősebb vállalkozók minden erejükkel azon vannak, hogy a termékeik ne károsítsák a környezetet, s a természetet ismét kristálytisztán csobogó csermelyek, erdős lankák, jótékony ózonréteg óvta tiszta égbolt, és lágy esőket permetező puha fellegek alkossák. Elviselhetetlen volna arra gondolnod, hogy ilyen csodálatos dolgok történnek, miközben te búcsút intesz a világnak. De tételezzük fel, hogy mire elérkezni érzed a búcsú pillanatát, te sziklaszilárd meggyőződéssel vallod, hogy a világ mind az öt milliárd lakosával csupa hülyéből áll, hogy a diszkóban hülyék táncolnak, hülyék a tudósok, akik azt hiszik megfejtették a mindenség titkait, hülyék a minden bajunkra varásszert kínáló politikusok, hülyék az újságokat ízetlen buta plegykákkal megtöltő firkászok, Hülyék a bolygónkat tönkretevő öngyilkos gyárosok. Ugye, hogy boldogan, megkönnyebbülten, örömmel hagynád itt ezt a hülyékkel teli világot. Mesterem, kérdezte ekkor kritón, és mikor kezdjek el így gondolkozni? Ne túl hamar, feleltem, mert aki húsz vagy harminc éves korában véli úgy, hogy a többiek mint hülyék, az hülye, és sosem lesz belőle bölcs. Kezdetben igenis képzeljük azt, hogy a többiek jobbak nálunk, és csak lassanként fejlődjünk. Negyven felé fogjon el az első kétej, el. a felülvizsgálatot 50 és 60 közt kezdjük, és százhoz közeledve hasson át a bizonyosság, de a végső elszámolást még akkor is halogassuk, egészen a legutolsó pillanatig, amikor megkapjuk a behívót. Ahhoz, hogy belássuk, a körülöttünk lévők mind az milliárdan hülyék, Kifinomult és ravasz munkára van szükség. Ész és kitartás kell hozzá. Ne kapkodjunk. Szép lassan, de biztosan jussunk el a derűs meghalásig. De még előző nap is gondoljuk azt, hogy van egy valaki, akit szeretünk és csodálunk, és aki nem hülye. Érteni kell a módját, hogy csak is a megfelelő pillanatban egy perccel se előbb ismerjük fel, hogy ő is hülye, úgy bizony. És csak ekkor hallhatunk meg. Az igazi hozzáértő tehát módszeresen tanulmányozza az egyetemes gondolkodást, fürkészi a divatokat, napi megfigyelés alá veti a tömegkommunikációs eszközöket, a magabiztos művészek kijelentéseit, a gátlástalan politikusok szentenciáit, az apokaliptikus kritikusok szillogizmusait, a karizmatikus hősök aforizmáit, az elméleteket, az indítványokat, a felhívásokat, a képzeteket, és akkor, de csak is akkor, legvégül döbbenhet rá, hogy mindenki hülye. Jöhet a halál. Ezt a megrendítő felfedezést csak a legutolsó pillanatban teheted, egészen addig viszont azzal áltatod magad csökönyösen, hogy valaki csak mond valami értelmeset, hogy ez és ez a könyv csak jobb, mint a többi, hogy az és az a népvezér mégiscsak a közjót akarja. Természetes, emberi, fajunkra nagyon is jellemző, hogy így vonakodunk elismerni, a többi ember kivétel nélkül, mint hülye. Miért éri meg akkor élni? De amikor legvégül rájössz, akkor megérted, miért éri meg, sőt, miért nagyszerű dolog meghalni. Így szólott ekkor kriton. Mesterem! Nem szeretnék elhamarkodottan ítélni, de élek a gyanúperrel, hogy ön hülye. Na látod, mondtam neki, már is jó úton jársz. Umberto ékó tanácsait Varga János tolmácsolta. Az út végén az ember visszatekint saját életére. Kik vagyunk, mit értünk el, mire is jöttünk rá. Nem biztos, hogy van tanács vagy összegezni való, de mindenkinek van saját története, amivel azonosul, amit magáinak érez. Emlékeink feldolgozása, avagy hogyan hozzuk létre saját múltunkat. Boga Bárint a narratív identitásról beszélt november közepén az uglói civilházban. Az egyik legfontosabb dolog időskorban, hogy meg tudjuk magunk számára életünk értelmét találni. Mindenkinek alapvető belső igénye, hogy visszatekintsen az életére, ha megért egy bizonyos kort, és ez nem csak magasabb iskolázattságú ember számára érvényes. Minden egyes ember az élete értelmét meg akarja találni, és ebben a saját élettörténetét kell áttekintse, akarva akarattanul megcsinálja ezt, és ebben azt a momentumot, hogy mi értelme volt az életének, ezt igyekszik megtalálni. A pszichológusok úgy tartják, hogy az igazi én azonosság, ez a bizonyos identitás fogalma, ez akkor teremtődik meg, ha el tudjuk mesélni a saját életünket. Sőt, azt is mondják, hogy narráción, tehát elbeszélésen kívül nem is létezik önazonosság, és ebben tulajdonképpen örömet is lehet találni önmagunk számára, másrészt viszont utódainknak, most itt kettős utódot értem, szakmai utódot, tehát az ember tanítványainak, egy esztergályosnak is ugye vannak tanítványai utódai a szakmába, és a vérszerinti utódoknak is átadja ezt. És ebben tulajdonképpen azt el lehet érni, hogy a halálunk után is megmaradjanak az emlékek rólunk. Ezt hívja a szakma szimbolikus halhatatlanságnak. Amit eleink a tűz körül ülve, vagy a cserépkája melege mellett mesélhettek unokáiknak, nekünk, azt mi már rögzíthetjük egy olyan eszközön, ami a hangunk mellett akár családi képeket is tartalmazhat. Az üzenet eljuthat a ma még talán kevéssé érdeklődő utókorhoz. Holnap a sikeres öregedésről lesz szó. Igen, tudom, hogy tudják, tanulás és sport, de mi még? Munkatársaim Debreceni Géza, Kovács Judit Varga János és Roszbora Zoltán nevében is köszönöm figyelmüket. Sipos Júliát hallották.